Luňák se teď střemhla vřítil po veliké křivce zpět ke krajopádu. Voda se změnila v obrovský vzdálený oblak bělavé mlhy. Kapitán Karotka se vznášel u jednoho z oken a dělal ikonografem obrázky. Je to opravdu úžasné, říkal právě. Jsem si jistý, že tady nalezneme odpovědi na některé z otázek, které se lidstvo kladlo celá tisíciletí. Skvělé, mohl bys mi laskavě sundat ze zad tu pánvičku, řekl mrakoplaš. Hm, ozval se Leonardo. Od něj to bylo slovo ohlašující komplikace a proto ostatní členové posádky zvedli hlavy a podívali se na něj. Jak se zdá, ztrácíme vzduch mnohem rychleji, než jsem si myslel. Na druhé straně jsem si ale jistý, že trup není propustnější, než jsem vypočítal. Taky se mi zdá, že proti výpočtům pana ctibuma padáme mnohem rychleji. Hmm, je trošku těžké složit to všechno dohromady, chápejte? Protože to vše je navíc ovlivňováno nestabilním magickým polem země plochy. Hmm, no nemělo by se nám nic stát, když si ovšem ponecháme helmy neustále na hlavách. Ale poblíž našeho světa je přece spousta vzduchu, není to tak? Nemohli bychom do ně jednoduše vletět a otevřít okno? Leonardo zachmuřeně vyhlížel do mlch, které halily více než polovinu jejich výhledu. Bohužel, pohybujeme se velmi rychle, řekl pak pomalu. Vzduch při této rychlosti, vzduch je, ta potíž se vzduchem. Řekni mi, věděl bys, co je to takový povětroň? Ne, co to je? Hm, že zemřeme nesmírně strašlivou smrtí. Já tohle... Už klíbl se pohrdavě mrakoplaž. Leonardo poklepal prstem na ukazatel jedné ze vzduchových nádrží. Vsadil bych se, že mé výpočty nemohly být tak hrozně špat. Kabina vybuchla světlem. Luňák vyletěl z chapadel mlh. Posádka zírala. Tohle nám nikdo neuvěří, řekl nakonec Karotka. Pozvedl ikonograf a zamířil ho z okna a dokonce i skřet uvnitř, který patřil k druhu zřídka, kdy se vyjadřujícímu, vykvikl s křehotavým hláskem Žavka a zuřivě se pustil do malování. Já tomu sám nevěřím, prohlásil mrakoplaš a to se nad dívám. Zmlhy se zvedla věž nesmírný obrovský kus kamene. Nad mlhou se tyčily obrovské jako světy zatky čtyř slonů. Bylo to jako prolétat katedrálou tisíce mil vysokou. Znit, jako vtip, blábolel mrakoplaš, slonit drží na zádech svět. <laughs> a a pak, pak to najednou vidíte sami, – Mé kde jsou mé první?" mumlal horeč na tě Leonardo. – No, některý z nich jsou na záchodě, odpověděl mu mrakoplaž. Karotka se stázavým výrazem otočil. Ikonograf pomalu odplouval vzduchem a trousil za sebou tiché skřehotavé nadávky. – A kde je moje jablko? zeptal se. – Cože? Vyděsel se poněkud mrakoplaž úžaslý nad tou náhlou změnou tématu. Právě jsem si ukousl kus jablka a odložil jsem si ho tadydle do vzduchu a ono je pryč. Lodní trubtiše praskal ve slunečních paprscích. Vzduchem proletěl ohryzek jablka, který se pomalu otáčel kolem své osy. Předpokladám že na palubě jsme jenom my tři, rozhlédl se Mrakoplaš s nevinným výrazem. Nebuď blázen, zamračil se karotka, vždyť jsme tady zapečetěni. Takže to tvoje jablko se snědlo sama. Z reky všech tří se obrátili k rozličným věcem, pytlům, bedínkám a rancům umístěným v síťových taškách na stěně za nimi. Já do toho teda nechci mluvit, klidně mi říkejte, pan podezřívavý, ale jestliže je loď těžší, než si Leonardo myslel, jestliže jsme spotřebovali více vzduchu a ztrácejí se nám potraviny, nesnažíš se nám snad naznačit, že někde pod okrajem žije obluda, která se dovede provrtat do dřevěných trupů, že ne? řekl karotka a tasl meč. Hm, takovou jsem nemyslel. To bylo rychlé. Zajímavý, přidal se k jejich rozhovoru Leonardo. Tu by pak muselo být asi něco mezi ptákem a ústřicí. Nebo možná něco podobného. Chobotnici používá reaktivní pohon na... Díky, díky, díky, tak nějak to bude... Karotka vytáhl roli pokrývek a pokoušel se nahlédnout do zadní části prostoru. Mám dojem, že jsem viděl, jak se tam něco pohnulo, tam za nádržemi se vzduchem. Protáhl se pod svazkem liží a zmizel ve stínech. Pak slyšeli, jak zasténal. Ale ne, cože, co je tam, ptal se mrakoplaš. Karotku v hlas byl tlumený. Našel jsem tady, vypadá to jako kožešina. No to je úžasný, řekl Leonardo, který si mezi tím kreslil něco do zápisníku. Jakmile by si takové stvoření ocitlo na palubě příhodného plavidla, mohlo by se přeměnit v. Karotka vylezl ven a na konci svého meče nesl nabodnutou slupku z banánu. Mrakoplaž obrátil oči v sloup. Začínám mít velmi konkrétní představu toho, a co jde. Já taky. Nějakou chvíli to sice trvalo, ale nakonec odstrčili bednu utěrek a už nezbyl žádný jiný úkryt. Z hnízda, které si tvor vybudoval, v něm vzhlížel ustaraný obličej. A ak? řekl. Leonardo si povzdechl, odložil svůj náčrtník a otevřel schránku s omniskopem. Jednou, dvakrát na ně poklepal, úlomek zablikal a ukázal se v něm obrys hlavy. Leonardo se zhluboka nadechl. Ankmur porku, máme na palupě orangutana. Kohen zasunul meč zpět do pochvy. A nečekal bych tady na nahoře tolik života, řekl a rozlédl se po bojišti. Teď je ho tady ještě míň, Zabručel Kaleb. Poslední boj skončil mrknutím oka a přeseknutím páteře. Péměř každé stvoření, které napadlo hordu, dopadlo takhle. Množství syrové magie tady musí být skutečně obrovské, uvažoval nahlas cucák Vilda. A předpokládám, že takováhle stvoření jsou zvyklá žít přímo z ní. Dříve nebo později se někdo nebo něco naučí žít kdekoliv. A šilenému Homašovi to dělá každopádně dobře. Přisahal bych, že už zdaleka není tak hluchý, jako byl. Cože to? Říkal jsem, že už nejsi tak hluchý, jako se byl, humoši. Co na mě řveš, člověče? Myslíte, že bychom si je mohli uvařit? řekl Cuca Kvilda. Myslím, že budou chutnat tak trochu jako kuřata, odpověděl Kaleb. Ono tak vlastně chutná všecko, když máš dost velký hlad. Nechte to na mě, řekla paní Meggyriová. Rozdělejte oheň, a já z toho uvařím něco, co bude chutnat mnohem více jako kuře než samotné kuře. Kohen popošel k místu. Kde seděl opuštěný minstrel a pracoval na troskách své loutny. Jak výstup pokračoval, mladík očividně pookřál, pomyslel si Kohen. Vňukat už přestal docela. Kohen si sedl vedle něj. Co to děláš, Jocho? Koukal jsem, že si snašel nějakou lepku. Z ty udělám ozvučnou skřínku, odpověděl mu minstrel. Pak se na chvilku zatvářil ustaraně. Nebude to vadit, že ne. Jasně, že ne. Je to skvělý osud pro hodinu, když se z jeho kostí udělá harfa nebo něco. Mělo by to hrát úžasně. Tohle bude taková zvláštní lyra. Obávám se ale, že bude tak trochu primitivní. Tým líp, skvělý na staré písně. No, víte, přemýšlel jsem o té, o té saze. Výborně, mládenče, výborně. máš tam hodně takového toho mluvení? Hm, no, ano, ale myslel jsem, že začnu tou starou legendou o tom, jak Mazda ukradl oheň a donesl ho lidstvu. A skvělý. <hý> Pak by tam bylo pár veršů o tom, co mu za to bohové udělali. Pokračoval minstrel a napínal strunu. A co mu udělali? A co mu udělali? Naklonil se k němu Kohen. Udělali z něj nesmrtelný há? Hm, ano, svým způsobem, řekl bych. Co ti myslíš svým způsobem? To patří ke klasické mytologii, kohené. Myslel jsem, že to každý ví. Byl na věky přikován ke kameni v horách a každý den přilétal orel, který mu zaživa trhal z těla játra. A to je pravda. Mluví se o tom v mnoha klasických textech. No, já nejsem zrovna extračtenář, přikovanej ke kameni. A to za první přestupek. A ještě tam je... Věčnost stále ještě neskončila, Kohené. Tak ten teda musí mít pořádný játra. No, podle té legendy mu játra každou noc znovu dorostou. A no, přál bych si, aby tohle dokázali mi Za Zatoužil Kohen. Upřel pohled ke vzdáleným mračnům, která ukrývala zasněžený vrchol hory. Tak on přines pro každýho vohéň. A bohové mu udělali to no, tak se na to podíváme. V omniskopu bylo vidět sněhovou bouři. Takže tam máte pěkně ošklivé počasí, řekl výsměšek. Ne, to je taumická interference, vysvětlil mu šafín. Proletají právě pod slony. Bohužel takových poruk zažijeme ještě více. A skutečně hlásili Angmorporku, máme na palubě orangutana, ujišťoval se děkan. Na palubu se musel nějakým způsobem dostat knihovník. Uvažoval rozšafín ctibum na hlas. Víte, jak rád si hledá odlehlat a tmavé koutky na spaní? A obávám se... Že to vysvětluje ty problémy s váhou a rychlým úbytkem vzduchu? No, musím vám říci, že si nejsem jist, zda budou mít dost času a energie, aby se za těchto podmínek vrátili zpět na plochu. Co tím chcete říct, že si nejste jist? Zeptal se Lord Vetinary. No, chtěl jsem říct, že jsem se jist. Ale nikdo rád neslyší všechny špatné novinky najednou. Lord Vetinary se zadíval na velké kouzlo, které z části zaplňovalo kabinu. Plulo ve vzduchu. Celý svět znázorněný zářícími liniemi a z jeho zářícího okraje dolů směřující zakřivená linka. Jak se díval, zakřivená linka se pomaličku prodlužovala. A nemohli by se jen tak obrátit a vrátit se zpět? Ne, pane, pakhle to bohužel nejde. Nemohli by vyhodit knihovníka ven? Mágové se zatvářili šokovaně. No, to by nemohli, pane. to by byla vražda, pane. Ano, ale oni by mohli zachránit svět. Jedna apice zemře, jeden svět přežije. Na to, abyste došel k tomuto výsledku, nepotřebujete být raketa vymákem, nemám pravdu. Nemůžete po nich chtít, aby udělali takové rozhodnutí, pane? Vážně, já takové rozhodnutí dělám každý den. Pozvedl obočí lord Ratinary. No dobrá, co jim chybí? Vzduch a dračí energie, pane. Kdyby toho orangutana rozsekali na kousky a nakrmili s ním draky, nezabili by tím dvě mouchy jednou ranou. Náhle ochlazení, ke kterému v místnosti došlo, napovědělo lordu veterinary že ani tento jeho nápad se přítomným nějak zvlášť nezalíbil. Povzdechl si. Potřebují dračí plamen, aby... Nadhodil. Aby se jejich kruhová dráha zvedla nad rovinu plochy, pané. Musí odpálit draky v ten pravý čas. Vetinary se znovu zadíval na magický obrazec. Takže teď? Nejsem si tak docela jistý, pané. Mohli by buď narazit do plochy, nebo také zmizet v nekonečném vesmíru. A taky potřebují vzduch. Přesně tak, pane. Vetinareho paže se zvedla k obrysům světa a dlouhý ukazovák zamířil k jednomu místu. A tady náhodou nějaký vzduch není. Tahle jídla, prohlásil Kohen, byla hodna hrdinou. Jiný výraz pro to nemám. – Má pravdu, paní Megeryová, přikyboval Jindřich děs, Oni krysa nechutná víc jak kuře než tahle lahůdka. – Ano, ta chapadla tomu vůbec neuškodilá, usmíval se nadšeně Kaleb. Seděli a kochali se výhledem. To, co kdysi bylo světem pod nimi, bylo teď světem před nimi a zvedalo se jako nekonečná stěna. – Co je to tamhleta? Zeptal se kohen a ukázal prstem. Díky kamo, řekl Jindřich Šerý a odvrátil pohled. Byl bych rád, kdyby to kuře zůstalo tam, kde je, jestli ti to nevadí. To jsou panenské ostrovy, informoval je minstrel. Říká se jim tak, protože je jich tam tolik. He, nebo možná protože tam žádný nenajdete. Už klíbl se podrz a říhl si. 20 <laughs> vidět hvězdy, přidal se šílený humoš, i když je vlastně den. Kohen se na něj usmál. Nestávalo se tak často, aby šílený humoš promluvil takhle sám od sebe. Říkoží, že každá z těch hvězd je svět, ozval se Jindřich Šerýděsk. Já, přikýval Kohen, kolik jich je, barže? To nevím, tisíce, možná miliony, miliony světů. a my máme, co? Jak se starý, Co Sata! Naradil jsem se ten den, co zemřel náš starý pán? A kdy ta byla? Který starý pán? Pokračoval Kohen trpělivě. Sopavím, vím, nejsem žádný učenec. Takový věci už si dávno nepamatuju. No, bude to roku, možná díl, uvažoval Kohen. Staraku, a ono existuje, milion světů. Natáhl kouř z cigarety a nechtem u palce se poškrábal na čele. No to je šílený, kývl na minstrela. Co udělal ten tvůj kámo Karalinos, když jsi pak utřel nás? Podívejte, vážně byste o něm neměl takhle mluvit. Rozpálil se minstrel, vybudoval obrovskou říši, a, abych řekl pravdu až moc velkou a v mnoha směrech jste mu hodně podobný. Vy jste neslyšel o cortském uzlu? <těk> to mi zní jako oblzlé. Už klíbl se podrze. <laughs> hur, hur, pardon. Minstrel si povzdechl. Byl to velký, velice složitý uzel, který k sobě v Oflerově chrámu v sortu poutal dva velké tramy. A říkalo se, že ten, kdo uzel rozváže, bude vládnout celému světodílu. No, některé uzly mohou být opravdu velice složité, připouštěla paní McGerryová. Korolinu ten uzel jednoduše rozčal jedinou ranou svého meče, prozradil ji minstrel. Toto překvapivé odhalení si ovšem zdaleka nevysloužilo takový úžas a obdiv, jaký čekal. Takže, vám den citlivka a ještě k tomu podvodník, jo, zamračil se cucák Vilda. Ne, bylo to dramatické, ne, bylo to úžasné gesto, Odsekl mu minstrel. Já, na no dobrá, ale to přece není rozvázání, že ne? Hele, víš, co si myslím, když pravidla říkají rozvázal, tak on měl pěkně slést koně a. Moment, moment, na tom, se říká, tuhle mladé něco je. Přerušil ho Kohen, který, jak se zdálo, si to všechno v duchu probíral. On byl to Švendlo, protože to byla dobrá historka. Já a tomu bych rozuměl. Pobaveně se uchechtl. Hehe, <rý> si to docela živě představit. Zástupy těch kněží s obličejem, jak špatně upečenej chleba. A další takový stoje a myslej si, a no to je přece švindl, ale on má v ruce fakticky velký méč. Takže já nebudu ten hlupák, který mu to řekne. A no to teda tudlé, a navíc venku má celou armádu, haha, <laughs> jo, hm, a co teda udělal potom? Dobyl většinu tehdy známého světa, šekovnej chláp, a potom, hm, no, vrátil se domů, pár roků vládnul, pak umřel, jeho synové se pohádali, začali šarvátky, pak války a bylo poříši. S dětmi někdy bývají potíže. Souhlasila vene aniž zvedla hlavu od pečlivě vyšívaných poměnek, kterými zdobila moto, spal ten dům. Někteří lidé říkají, že člověk získá prostřednictvím svých dětí nesmrtelnost. Připomněl Minstrel. Já, už klíbil se Kohen. Tak mi řekni jméno, alespoň jednoho ze svojich prapradědečků. No víte, jo a vidíš, a tak například já mám spoustu dětí, většinu z nich jsem ani neviděl, no znáš to, jenže ty děti mají pěkný, silný a šikovný mámy a jak čertu doufám, že žijou pro sebe a ne pro mě, to oni tomu Karolinovi opravdu hezky posloužili, když mu hned po smrti rozfrcali celou říši. Jenže v tom byly další věci, o kterých by vám mohl vyprávět skutečný historik. A pche, důležitý je, co si pamatujou v lidi. Písničky a výroky. Nezáleží na tom, jak žiješ a umřeš. Důležitý je, jak to pak minstrel napíše. Minstrel na sobě ucítil jejich spojené pohledy. Ehem, dělám si spoustu poznámek. Aak, zdělil knihovník posádce na vysvětlenou. A pak mu prý padlo něco na hlavu, překládal mrakoplaž. To se muselo stát ve chvíli, kdy jsme sklouzli přes okraj. Nemohli bychom vyhodit něco tady z těch krámů ven, aby se lodi odlehčila. Navrhoval Karotka. Většinu z toho stejně nepotřebujeme. Bohužel nikoliv, vrtěl Leonardo hlavou. Kdybychom otevřeli dveře, přišli bychom o zbytek vzduchu. Vždyť máme tyhle dýchací helmice, upozornil ho mrakoplaž. Tři helmice, připomněl mu Leonardo. V omniskopu to zapraskalo, nikdo si ho nevšímal. Luňák stále ještě letěl pod slony a v té věci se stejně ukazovala jen chumelenice vyvolaná magickými poruchami. Nakonec však mrakoplaš zvedl oči a všiml si, že ve sněhové bouři někdo drží papír, na němž bylo velkými písmeny naškrabáno pozor nevypínat! Rozšafín zavrtěl hlavou. Díky arci, kancléři ale mám příliš mnoho práce, než abyste mi mohl pomáhat. Ale bude to funkovat? Měla by, pane, je to šance milionku jedné. Výborně, pak se nemáme čeho obávat. Každý ví, že při šanci milionku jedné to vždycky klapne. Jistě, pane, takže já jen musím zjistit, Jestli je venku pořád alespoň tolik vzduchu, aby Leonardo mohl řídit loď a kolik draků bude potřebovat a na jak dlouho se budou muset odpálit a taky jestli budou mít dost cíly, aby se odtamtud zase utrhli. Myslím, že cestují téměř potřebnou rychlostí, ale nejsem si jistý, kolik ohně jsou ještě schopní dodat zbylí draci. No, taky nevím, na jakém povrchu budou přistávat ani co všechno tam najdou. Mohu přizpůsobit nějaká zaklína dlá, ale ani jedno z nich nebylo k takovým účelům určeno. Výborně, muži! liboval si výsměšek. Mohli bychom nějak pomoci? zeptal se děkan. Rozšafín ctibum přejel ostatní mágy zoufalým pohledem. Jak by asi tuhle situaci řešil lord veterinary? Jistě, přikývl veselé. Co kdybyste byli tak hodní? Našli si někde nějakou kajutu, sedli si tam a sepsali různé návrhy na to, jak bychom mohli tuhle situaci řešit. A já zůstanu tady a pohraju si s těma několika nápady, které už mám. No, to je, panečku, jiné slovo, přikyboval spokojený děkan. Mladík, který neváha využít moudrost starších. Když opouštěli kajutu, vrhl Lord Vetinari na rozšafína kratičký úsměv. V náhlém tichu se rozšafín najednou stal rozšafným. Prohlédl si znovu velké obrazové planetárium, obešel je, některé části si zvětšil, sklonil se k ním, ponořil se do svých poznámek o síle draků, obrátil se k modelu lunáka a spoustu času strávil prostě tím, že zíral do stropu. To pro mága nebyl obvyklý způsob práce. Mák si vytvořil přání a navrhl magický příkaz. Nikdy se příliš neunavoval nějakým dlouhým uvažováním natož pozorováním vesmíru. Stromy, oblaka, kameny a další zástupci fauny a flory mu téměř nic neříkali. Vždyť na nich konec konců nebylo vůbec nic napsáno. Rozšafín se podíval na čísla, která si napsal. Takové výpočty měly stejně pevný základ jako peříčko, které byste se pokusili vybalancovat na neexistující mídlové boblině. Proto hádal. Nálada na Luňáku zatím byla dělená, neboli, chcete-li použít dnes velmi módní slovo, workshopová tak by se dal popsat způsob, jakým lidé, kteří nic nevědí, spojují svou nevědomost. Nemohli bychom my tři třeba na čtvrtinu času zadržet dech? Napadlo Karatku. Ne, s dechem je to bohužel jinak, zasmušil se Leonardo. Co kdybychom všichni přestali mluvit? Nedal se odbít mrakoplaž. A jak? řekl knihovník a ukázal natečkovaný kus omniskopu. Na druhé straně někdo držel další velkou tabuli s nápisem. Velká písmena byla tak, tak vidět. Uděláte tohle! Leonardo rychle vytáhl tušku a začal si dělat poznámky na roh papíru, kde měl rozkresleno zařízení k podminování městských hrad. Za pět minut tušku znovu odložil. té, chtějí, abychom zamířili po poněkud jiným směrem a letěli rychleji. A kam? To neříkají, ale Aha, ano, on vlastně chce, abychom letěli přímo do slunce. Leonardo na ně vrhl jeden ze svých zářivých úsměvů. Ten narazil na tři prázdné pohledy. To znamená nechat jednoho nebo dva draky pár vteřin chrlit, abychom se stočili a pak... slunce? opakoval mrakoplaž. To je ale žhavé, nakrčil čelo Karotka. Právě tak, <laughs> a jsem si jistý, že nás to všechny potěšilo. Přikyboval Leonardo a rozbalil plán Luňáka. Aak, prosím, on říkal... A tohle plavidlo je vyrabeno ze dřeva, tlumočil mrakoplaž. To všechno tou jedinou slabikou? Dokáže myslet velmi úsporně. Podívejte, ctibom musel dělat chybu. Mágovi bych nevěřil a někdy by mi popsal cestu na druhou stranu docela malé místnosti. Zdá se ale, že je to chytrý mladý muž s jasnou budoucností uvažoval Karotka. No, jestli budeme v téhle věci až narazí na slunce, budeš taky zářit, řekl bych. No, mohli bychom upravit ráhu luňáka, kdybychom velmi opatrně použili zrcadla nalevo a pravo boku, řekl spíš pro sebe Leonardo, jenže by tady mohlo dojít k malému zádrheli a chybě. <těk> – Jak se zdá, už jsme na to přišli, pobrukoval spokojeně Leonardo, pak obrátil malé přesýpací hodiny. Před – Předpokladám, že mám už brz řekne, co se stane, teď, vykřikl Karotka, zatímco věci za jejich zády chřestili, cinkali a narážely jedna do druhé. Pane Bům, má za sebou 20 let u nevržetních expertise, vykřikl Leonardo do všeobecného hluku. A kolek z nich zahrnuje z dní ledle letející lodi? Páněné draky, zaječel mrakoplaž. Leonardo se naklonil proti působení odstředivé síly působené uhýbající lodí a podíval se na přesýpací hodiny. Asi, stovte ržin. Draci poněkud zmateně přestali vypouštět oheň. Vzduch znovu zaplnili věci. A opodál plálo slunce. Už však nebylo kulaté. Něco mu odřízlo okraj. Aha, aha, usmál se Leonardo. Jak chytré, gentlemeni, pomněte na měsíc. Takže my místo do slunce narazíme do měsíce. Ujišťoval se Karotka. A to bude lepší na ta by mě taky zajímala. A ak? No, nemyslím si, že bychom letěli tak rychle. Řekl bych, že měsíc vlastně jen doháníme. Myslím, že pan Stibum chce, abychom na něm přistáli. Protáhl si prsty. Tam nějaký vzduch bude, to jsem si jistý. A to taky znamená, že se tam možná najde něco, čím bychom mohli nakrmit draky. A pak, a to je velice moudrá úvaha, se svezeme na měsíci, dokud nevyjde nad země plochu a nám bude stačit jen sklouznout hezky dolů. Kopl do páky uvolňující křídla. Kabinou se ozvalo chřestění ozubených soukolí a převodů. Na každé straně luňáka se rozepělo křídlo. Nějaké dotazy, obrátil se ke svým společníkům. Pokouším se představit si všechny ty věci, které by se mohly zvrtnout. Zamyslel se Karotka. Jo, já, jak zatím napočítal devět, přikýl s pochopením Rakoplaš. A to jsem se zatím nepustil do podrobností. Měsíc byl čím dál tím větší, temná koule zastínující světlo vzdáleného slunce. U pokud tomu rozumím, Pokračovala Leonardo, když začal měsíc zakrývat okénko na jedné straně luňáka. Měsíc, který je mnohem menší a lehčí než země plocha, udrží jen lehké věci, jako je vzduch. Těší předměty třeba luňák, ani nedosednou na jeho povrch. A ta znamená, zajímal se karotka. No, budeme muset až k jeho povrchu doplout, přemýšlel Leonardo nahlas. Ale myslím, že nebude od věci, když se budeme něčeho držet. Přistáli. Je to krátká věta, ale plná nehod a obtíží. V lodi bylo ticho, rušené jen šuměním moře a tichým brčením rozšafí nad stibuma, který se pokoušel zaostřit omniskop. Ty výkřiky? Zamumlal vzoromil výsměšek po chvíli. Ale vždyť pak vykřikli ještě po a pár vteřin později, upozorňoval Lord vetinary O, několik vteřin potom zase, přidal se děkan. Myslel jsem, že amneskop vidí kamkoliv. Promluvil i Patricej, který pozoroval, jak se rozšafínu ctibumovi řine počele pot. Jak se zdá, nejsou úlomky tak docela spolehlivé, když jsou příliš daleko od sebe a kromě toho je mezi nimi a námi pořád ještě pár tisíc mil světa a slonů. <hým> Omniskop zablikal a obraz znovu pohasl. Dobrý mák, tenhle mrakoplaš? Ozval se profesor neurčitě mlhavých studií. Nijak zvlášť chytrý, ale upřímně, já nikdy neměl přílišnou inteligenci v lásce. Většinou to není nic jiného, než přeceňovaný talent, mohli k tomu říci své mínění. Razšafínovy zhrdly uši. Možná bychom mu mohli umístit někde na univerzitě nějakou malou pamětní tabulku, uvažoval výsměšek. Nic pompezního, to se rozumí. Pánové, vy zapomínáte, že tady především zakrátko nebude žádná univerzita. <těk> Takže ušetříme. Maličko, stále přeci. Halo! Halo! je tam někdo? V omniskopu se objevila poněkud neostrá, ale rozeznatelná tvář. Kapitánek Krotko. jak jste přinutili tu zatracenou věc, aby fungovala? Prostě jsem z ní vstál, pane. Jste v pořádku, slyšeli jsme výkřiky, vyskočil rozšafínctibum. To bylo ve chvíli, kdy jsme narazili na zem, pane. Pak jsme ale slyšeli výkřiky znovu. To bylo nejspíš ve chvíli, kdy jsme narazili na zem po druhé, pane. A po třetí, to byla znovu země, pane. Musím říct, že přistání bylo poněkud Provizorní. Byla to nejistá chvíle, pane. Lord Vettinary se naklonil ku předu. Kde jste? Tady, pane, na měsíci. Pan Ctibu měl pravdu. Je tady opravdu vzduch, poněkud řídký, ale pokud plán vaší denní činnosti zahrnuje dýchání, pak stačí. Takže pan Ctibu měl pravdu? Ano opakoval výsměšek a upíral pohled na Rozšafína. Jak jste tu věděl, tak přesně, pane ctibu mé. Já tedy... <těk> Rozšafín cítil, že se na něj upírají zraky všech přítomných mágů. Já zarazil se. Měl jsem to štěstí a uhodl jsem to, pane. Mágové se viditelně uvolnili. Chytrost v nich zbuzovala silnou nejistotu. Ale něco uhodnout, protože má člověk štěstí? No, to přece byla podstata mákství. Skvělá práci, chlapy. přikivoval spokojeně výsměšek. Tak už si odřete to čelo, pane bumy. Měl jste štěstí, zase vám to jednou prošlo. Davalel jsem si požádat mrakoplaše, aby udělal mou ikonografii ve chvíli, kdy vztyčuji na měsíci vlajku Ankmorporku a zabírá měsíc ve prospěch všech národů plochy vaše lordstva, Pokračoval Karotka. To byla velmi vlastenecké, přikyvoval lord vetinary. Možná jim to i oznámím. Bohužel, nemohu vám vlajku ukázat v protože těsně potom je něco sežralo. Věci tady nejsou přesně takové, pané, jak by od nich člověk očekával. Každopádně to byly draci. To mrakoplaž viděl zcela jasně. Bahenní draky však připomínaly stejně, jako chrti připomínají ty uštěkané kolaté pejsky, kteří mají ve jménech samé X a Z. Měli dlouhé čenichy a štíhlá těla s mnohem delšíma nohama, než mají bahení druhy. A byli tak dokonale a leskle stříbřití, že vypadali jako kus měsíčního svitu, kterému dal někdo tvar. A vypouštěli plameny. Ku podivu nikoli z toho konce, který s touto dračí činností až dosud mrakoplaž spojoval. Podivné na tom bylo, že Leonardo prohlásil, že jakmile se nad tím jednou přestanete pochechtávat, uvědomíte si, že tenhle nápad dává skutečně smysl. Je přece hrozně hloupé, tvrdil Leonardo, aby měl nějaký létající tvor zbráň, při jejímž použití se zastaví ve vzduchu. Luňáka obklopilo celé hejno draků všech velikostí, a pozorovalo ho se zvědavostí divokých zvířat, která v životě nespatřila člověka. Tu a tam některý z nich vyskočil do vzduchu a se za hřměním pryč, ale současně přilétali další, aby se připojili ke svým druhům. Zírali na posádku lunáka, jako kdyby očekávali, že začne předvádět kouzelnické triky nebo přinejmenším pronese nějaké závažné prohlášení. Byla tady i zeleň, i když byla stříbřitá. Měsíční vegetace pokrývala většinu povrchu. Luňáků v třetí skok a smyk vyryli v porostu dlouhou rýhu. Listy byly... Držte laskavě, ano. Mrakopleš se celé soustředil na svého pacienta, protože knihovník se bránil a snažil se mu co nejlépe ovázat hlavu. Je to jenom vaše vina, já vám to říkal, malé kručky, to jsem říkal, ne nějaké abří skoky. Karatka a Leonardo poskakovali kolem Luňáka. Uskru žádné poškození, liboval se Leonardo, když se pomalu snášel k zemi. To věc přestála ty strašné nárazy výjimečně dobře a přední část se taky zvedá mírně vzhůru. V téhle malé tíži by to mělo stačit k tomu, abychom znovu odstartovali, i když je tady jeden menší problém. Kša, dědeš? Rukou zahnal jednoho malého stříbrného dráčka, který očichával luňáka a ten vyletěl kolmo k nebi na dlouhé jehle modrého plamene. Nemáme čím nakrmit naše draky, řekl mrakoplaž. Díval jsem se, Zásobník krmení praskl při našem prvním nárazu. Co kdybychom je zkusili nakrmit trachou těch stříbrných rostlin? Napadlo Karotku. Jak se zdá, těm, co tady jsou, se daří docela dobře, a co jiného by žrali? Řekněte, nejsou to úžasná stvoření, řekl Leonardo, když jim hejno měsíčních draků proletělo nad hlavou. Otočili se, aby pozorovali dračí let a pak jejich pohledy zamířili dál, než kam měla namířena ta malá stvoření. Tady měl výhled k dispozici možnosti, které byly doslova bez hranic. Měsíc se právě pomalu zvedal k okraji světa a polovinu nebe vyplňovala sloní hlava. Byla prostě obrovská, příliš velká, než aby se dala jednoduše popsat. Všichni čtyři poutníci bez jediného slova vyšplhali na malý pahorek, aby měli lepší výhled. Tam zůstali nějakou chvíli beze slova stát a jen se dívali. Pohled jim opláceli temné oči velikosti oceánů. Obrovské oblouky slonoviny zastíraly hvězdy. Bylo naprosté ticho, které jen tu a tam přerušilo klapnutí a pak tichý šustot, jak se dal ikonografický skřet do práce a maloval obrázek po obrázku. Vesmír nebyl velký, nebyl tam. Vesmír to bylo pouhé nic a proto podle Mrakoplašova názoru to stejně nebylo nic, nad čím by bylo třeba se rozplývat. Za to svět byl velký. A sloni, ti byly obrovští. Který z nich to je? Napadlo po chvíli Leonarda. To nevím, odpověděl Karotka. Poslyšte, já si vlastně ani nejsem jistý, že jsem tomu předtím vůbec věřil. Vždyť víte, želva a slon a všechno to ostatní. Teď, když to takhle vidím před sebou, tak se cítím velmi... Velmi vyděšený navrhl mrakoplaš. Ne, poplašený, ne, snadno zastrašitelný, ne. Nad krajopádem začínaly oblaky bílé vodní páry probleskovat jednotlivé světadíly. Víte, odsud, zhora, nevidíte hranice mezi národy řekl Karotka téměř roztouženě. – No, to, to je trochu problém, uvažoval nahlas Leonardo, ale jistě by se s tím dalo něco udělat. A co kdyby se podal hranic postavili velký, ale opravdu hodně velký domy, nebo hodně široký cesty a mohly by se natřít různýma barvama, aby se to poznalo na první pohled? V případě, že by se mělo vzdušné cestování rozšířit, pak by bylo dobře vypěstovat třeba velké lesy, které by měly tvarmé na příslušné země, anebo by tvořit nějakou jinou jasně čitelnou plochu. Budu to mít na mysli. Ale já jsem nechtěl, začal Karatka. Pak se ale zarazil a jen si povzdechl pokračovali v pozorování úžasného panoramatu, neschopni si od něj odtrhnout. Malé záblesky na obloze jim ukazovaly, kde se v prostoru mezi měsícem a zemí pohybují roje měsíčních draků. – U nás dalé se nikdy neukázali, řekl mrakoplaš. – Já bych si skoro troufl říci, že naši pahení draci jsou jedich potomci, chudáci, malí – prohlásil Leonardo, jen se přizpůsobili hustšímu vzduchu. Napadlo mě, co ještě tady asi žije, o čem nevíme, zamyslel se karotka. No, jistě jsou tady ještě ta olihním podobná stvoření, co vždycky vysajou vzduch z... Začal mrakoplaš, ale zdálo se, že sarkazmu se tady nedaří právě nejlépe. Vesmír jej rozředil. Obrovské černé vážné oči na obloze jej zničily. Kromě toho tady bylo příliš mnoho. Příliš mnoho všeho. Nebyl zvyklý výdat takovou dávku vesmír na jednou. Modrý talíř světa, který se před nimi pomalu objevoval, jak měsíc stoupal nad okraj, mu připadal v menšině. Je příliš velký, prohlásil Mrakoplaš. Ono! ak! -a Nezbývalo jim nic jiného, než vyčkat do úplného východu měsíce nebo západu země plochy. Karotka si opatrně vytáhl z hrnku s kávou malého dráčka. Ti malí vlezou do opravdy všude, usmál se. Jsou jako koťata, ti starší si ale udržují svou vzdálenost a jen se na nás dívají. Takže jako kočky, doplnil mrakoplaš. Sundal si klobouk a vypletl si z vlasů malého stříbrného dráčka. Říkám si, jestli bychom jich neměli vzít pár s sebou. Připomínají mi tak trochu Erola, zamyslel se Karotka. Víte kterého? Toho malého dráčka, kterého měla hlídka jako maskota. Zachránil město, protože přišel na to, jak vypálit oheň, no, zadem. Všichni jsme si mysleli, že je to nějaký nový druh draka, ale teď se zdá, že se jen vrátil ve vývoji, nebo že by atavismus, Leonardo je pořád ještě na svém místě. Obrátili se směrem k Leonardovi, který si udělal půl hodinku volno, aby si namaloval nějaké obrázky. Na rameni mu seděl malý dráček. Tvrdí, že podobné světlo v životě neviděl, vysvětloval mrakoplaš. Říkal, že musí namalovat obrázek. Když to tak vezmeme, vede si dobře. Když tak vezmeme co? Když vezmeme to, že jediné dvě tuby, které má k dispozici, obsahují rajský protlák a krémový sýr. Řekl js mu to, nechtěla se mi, byl tak nadšený. No, myslím, že bychom měli začít krmit draky, řekl karatka a odložil svůj šálek. Dobré, mohl bys mi sundat z vlasoutu páne v prosím tě.